اذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله والحمد لله بكره واصيلا نحمدك اللهم ونشكرك على ما جعلتنا مسلمين ونحمدك ونشكرك ونعبدك على ما جعلتنا من اتباع سيدي المرسلين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله والحمد لله بكره واصيلا صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده تنظروا يا جماعت تنيرزيت كوديت كايمن ديت بايراميت انتوك Kjo dit e ka emnin e vetë Qatë dit qina ja dhim e emnin Dhe parata kemi arë në ketë namaz të bai këtu Në qil kjo dit e ka emnin në rrishe Në qil nuk e ka emnin në bajram Për shak se nuk kaninua të Nuk e kanë obligim me lajket me bo një ditë Një mujë ramazan Në qil e ka emnin dita e dhurateve Në qil kjo dit e ka emnin dita e pageseve Me lajket e Allahu gjëlle gjëleluhu Gjëlle shanu sot në këtë menjës zbresin posa që risht në tuk edhe ato me të vërtejt si pas hadisit të vërtejt Muhammed Mustafa s.a.s. ato rabbet Allahut musliman a gjirua si ju thujnë eqbidu java i dhe kum mirni zhuratat e jube sot se të nen qil kjo dit e ka emnin dita zhuratave kjo dit me rriton me bajt këtë emën Unë më ndëjë se emën ma dhe këfat i kësaj dite se emën i dhuratave nuk kamo qëtër. O zotë një mujë a gjerim ba në Kabul pra. O Allah i onë një mujë salavate dhe selame, lutje, skjegime, edhe në mënira të loj lojshme të ibadetit, një mujë Ramazan hatë më në gjami ba në Kabul, një mujë Ramazan lezimin e kurani kerimit që ka lezun në namazë. Edhe jashtë namazit, dhikrin me gjithë salavatet edhe lutjet tona, me gjithë sadakatul fitrin edhe zeqatin e dhonun, pranoj o Zot. Pranoj prej këtyre muslimanëve, edhe pranoj prej neve ya Rabbul Alamin. O kteb lana fi hadihi ad-dunya hasane. Pranë sot me ayetin jet, 156 suratul A'raf, do t'i bëjmë disa fjalë, disa komente, disa shpjegime. Raz moment. Rreth momentit shumë i njohur të nadhë të gjithë besimtarët. Momenti i gëzimit i përziar me i përziar me jo gëzim. Momenti i përziar i gëzimit i përziar me jo gëzim. Momenti kur mas kur ti më pak ti e din më gëzu. Momenti kur i ka di dritare, njëonin në artham e çel çetrit i vendzat mos me çel. Moment, ku t'i rinjë me një dhobë, e njeni mrenda dritarës gëzot, qëtri jashtë a dritarës mërdhier. Moment, ku njëni pregadit lomën edhe sofrën e vajramit, a i qëtri pregadit batalin edhe jargonin me dalë prej spijen borë. Moment, ku njeni prej njërzme ka gjiru një mujë, Moment kërë qetri s'ka pas mundësi me di që ka është si firi, asë qa është i fëtari. Moment kërë njëri prej njerëzve ka dit me ju blejë, qunave edhe vajzave të veta për bajram, a i qetri i ka arrua dhe atot vjetrat të shpia. Moment kërë njerë i prej neve shkon me falë në mazën e sabaut dhe prit me falë në mazën e bajramit. Kërë qetri se din se sot a është bajram fare. Moment, Moment, Kër njëri prej njerëzve i ka bë gjitha pregaditit për mazbajrabit me bë eventualisht një dasëm kurse qetri është pregadit me unë masakru edhe me ju dherë gjaku, qetrit me ju hejk qafa njërit me ju në dherë zemrë. Moment, kër njëri zemrën e vetë ja ka kushtu Allahu gjëllë gjëllë u e gjëllë shenu ka hip gusit gjamiës sënë këtë mëngjes me sëfjegu fjalë të Allahu gjëllë gjëllë u e gjëllë shenu edhe qetri ka arpo atë e fjal me ndëgjumeve me mendje, zemrën ja ka falë Allahus, qetrit ja kanë zerë zemrën qafiri prej barkur. Momentet bajramit, a da bajram? Momentet bajramit i përjeton një popull si ki i juni. Momente, momente me të vërtet, momente do vinë me falë në madhine bajramit, edhe i lënë këpucet për jashtë a ullën, s'ka në vendë këm ullën nga këzimi që e rështrien 50 e zisa vetë po në atë e qilim të gjamiës të vrarë edhe të prerë të masakruar, momente momente momente këzimi momente bajrami me dërtejt momente bajrami ta Rasullullah e salatu salam e një hadifë عليه الصلاة والسلام المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان فمسلمان ينسني ترب يشد بعضه بعضا فاتوانباين ذا ميرنباين ياني تيتر اذا تداعى له اذا تداعى له عضو اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد me sëhrin dhe hummën fa atoja ato një trup kur i dam një pjesë trupit ative këj trupi ativ është i shtetësuar nga temperatura dhe vozgjumi kemi flet mirë mndokët kemi flet raps moment ku njëri vdi një palfre raps e çerat asën ulën tokë moment ku njeni banu një formën e hoqës, edhe dele me ndonë me dvetën, që ti shpjegonë gjemotit vetë një fjalit a Allah u gjëllë gjeralu, në soazat e mundzime dhe vëgjelis, ati para fjalës madhështore, edhe asaj fjalës fanlar të kryuësit, qëtri jeton me hem në pseudonimësh, qëtri jeton me hem në pseudonimësh, Nëm natë lloj-llojsh me hem na të zgjatshme. Edhe duke i primi harabit krijesor, edhe del me fal Bayramin sod. Del me fal Bayramin para muslimanëve. Del me fal Bayramin para besimtarëve. Del me uru Bayramin muslimanëve. Del me uru Bayramin la fikui me uru Bayramin. Ku i me uru Bayramin? Bayramin e ku i me uru? Kush ka Bayram faktikisht? Kështë janë ato që i sot kanë bajram, sot bajram kanë të sinqertit, e jo të sinqertit bajramin e kanë ditë në shindjergjit. Jo të sinqertit bajramin e kanë me 21 mars, a i bajram e ka emnin dita e Nevruzit. A fjara Nevruz, sultan Nevruzi, sultan Pekmezi, sultan Kastravesi, sultan Kunglmishi, nevruz do me thonë fjala e gjuhës arabe e zbogluar prej fjales nar fjala nar do me thonë zjar fjala zjar do me thonë zoti e persianve të vjetër ku që feston nevruzin ash aj njeri që i bani i badet zjarit ative njerëzve që i punojnë edhe u dheqin me emna të pseudonuar ju ka hije me festu atona u nevruzin ju ka hije me festu Sot ki bajram ative nuk ju t'akon Në vruzin Sun tanë në vruzin Dut me festu Dut me festu të atë morsin ma mir Bajramin e grave Se ki asht i burave Ki nuk asht bajram i grave Ki asht bajram i burave Jo në të kuptimin Ki sasht i grave Po ki në kuptimin Ki nuk asht bajram i grave Kja është bajrami i burave Kja është bajrami i njerëzve që s'kan emna tjerë përveç dhe emni që i muni nëna edhe baba ditën e lingës Këtë bajram nuk ban me fesu tjerët se parzaj pastaj përzien pojmat pastaj moment të t'morin kajen qesër Kja është moment i fëtirave Këtë moment din me fesu fëtira si firit edhe i ftargjive Gjatë momentit din mëpesu një ftirë, aktivën dëgjuesve të ligjëratave të Ramazanit të shenjtë. Gjatë momentit din mëpesu një njerëz të djumaz, edhe një njerëz të namazit. Gjatë momentit nuk meriton mëpesu me ai që ka më shumë se një ftirë. Për shkak se ky moment është i madh, e diftira sa të treftir, sa të katëftir, janë zonë të vërtetë. Ky as moment i aktivë pas vjeçarve që u lan ndruan edhe të reguan haptat se unë kam agjeru 20 dit 4-5 vjeqarësime të ngrejti dorën e tha kam agjeru 11 dit 4-6 vjeqarësime të ngrejti dorën tha unë i kam agjeru si vetë 15 dit o ju pse u donu se emnave o ju zhik i xakat o zhik i xak a zvjen mare prej 5 vjeqari që i ka agjeru 21 dita A s'ke turp fare A nuk ma rojnë për gjasht vjeqarit a Të ummetit gjasht vjeqari Umetit Muhammed Mustafa A gjira njizet e një dit Ramazan Me shekuj Me shekuj Ule matet orën ju kanë spjegu gjemotit se Ramazani për vajzat në nënë vjet E për gjemë dimlet Kështu fillon, kështu nga është puna Ramazani vajzat fillojnë në nënë vjet meninu, E gjemë fillojnë dimlet vjet o ju kushe ndroj këtë situatë kushe bani që djemë të tonë në nëjë pëj pëj pëj përvëdve këta nuk e bani mëna këta nuk e bani asti oprist këta e bani ndryshimat që podonë allahu gjellë gjëleluhu me i bani poplin tonë te ka e mira këta e bani krijusi jonë <coughs> kja është bereqeti allahu nësë kemi dorë në këta kontributi jonë këta së mundë dhëtë me arrit fare përshkak se kontributë i ona i vogël, kontributë i ona e ma i vogël se i vogël, kja është bereqeti i kësa i fehe, populli i onë përshkon ka e mira, përshkak se zhikxakët prej populli tonë, ka dal, ka dal, po i ngrejnë plashkat, ka dal, ka dal, po i marin sasë të dhimë të shkoqën në fund, edhe anësh e po dalin me i shkun përmi drunat e vjetër dhe cungat që kanë metë në bërë, o ju cunga pra. O ju cunga pra O ju drute vjetër O ju mbeturinat e asaj qi ka kalu Edhe na kemi vujt nivel populor prej ative U dhamar ju koft U dhamar ju koft E bajshim me shnet Në këtë dunjo e bajshim me shnet E bajshim me shnet të vorat E bajshim me shnet ditë në kiametit Para Allah u gëllë në lu Zalu Zalu فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الاعياد والجمع كظني poet شكون ذا شكون اصكي كايتي دنياي برتاه شكون اسيو غذو سكن ولا تعطلت الاعياد والجمع فاعصي ينتغو يا ندال bayramat اسي ندال الجموع prap bajramat dhe të falen edhe onë kër mështjem këtu ato prap dhe të falen edhe onë kër të mungoj nga kjo kursi ki gjema të jem prap dhe të falë gjumon a i prap dhe të gëzohet në bajram edhe në gjumon Ai a i prap dhe të manifeston në bajramit po insha Allah me iznë allaut mas muhe e festojnë bajramin ton liri insha Allah mas muhe insha Allah gjemte ton e festojnë bajramin pak si probleme edhe pak si brenga Inshallah mas mua nuk masakron njerzit në kët botë në mënyra të lloj-llojshme, lëj, me masakrat e lapsit, me masakrat e fialës, me masakrat e me masakrat e gënjesrave dha drapëllave të rinave dhe ma në fund me masakrat e bajonetave. Lloj-lloj masakra. Na imta ajo që kam, më mallja ajo që kam. Bajrami kuaj po festojmë do ta festojmë insha allah te alla do bajramin e baklavës do ta festojmë sot insha allah e çfar bajram festuam e çfar bajram festuam e si në kët bajram në çfar mënyre u gdhua më çfar lajmë u gdhua kush na përgëzoi për kët bajram kush na kush na i bënit përgëzimet e tona kush do të na uron atë kët bajram Këta të sinë qertive, jam uronë Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanuh. E kalibrit ma ul të ullë të njerëzirës le të jaurojnë kalibri gjitë ma të ullë të pra. Allahu ka thonë, hëllë gëza u l-ihsani, illë l-ihsani, e të miren me të mirë pra të pagujmë, të Allahu gjëlle gjelaluhu, të miren me të mirë do të pagujmë. O zëtë pra, në mesin apo pëllimin e kësa e ligerate modeste, Po të lutemi, të mirat e tona me mirë pagu na ya ja Rabb el-alamin. Paguai me mirat, se ti vetëm ti din më i paguijt me mirë. Mbroj fëmijët e tont nga sherrri. Mbroj fëmijët e tont o Zot nga sherrri i sharrxive. Mbroj fëmijët e tont nga sherrri i njerëzve, të cilët njerëz me atë tret në formën e orlave të skratinave të larta, po vin po i kaçin të mbyjtë popullit ton në kokë e po i sjëndroj në të vetat në emrin e Xhimbes atë shallët eventualist në emrin e uniformës më të bukur në emrin e asaj uniforme cila uniformë e ka emrin uniforma emanetit Allahu xhallajelahu te alahu por keta uniform si banë Allahu Kurani i Kerim ka thon në suratul ahzab në ayetë e fundit në sure inna arabna al amanata ala as-samawati wal ard Na, kurani kerimin i kemi ba të tokë, qëjve edhe tokës, i kemi ba respektimin tonë duke ju thonë ative, apo e pranoni? Qëjve edhe tokës, apo e pranoni këtë kuranë për vëprim më ta. Fë abejnë e një hmil nëha, kanë thonë jo, zotë i madrishëm. Jo, qëjlët, jo, nuk e pranujmë, kurani këtë liber nësë, nuk e pranujmë. Ashtu edhe toka Ashtu edhe toka Ashtu edhe shpëk në minha Ka pas frig Janë frigu U havala hal insanu Innehu kene dhalu më njahula Tha ka pranu njeriu këta E ka pranu njeriu duke me ndu se Kjo uniforma e njeriu që ven e kok Ashtu hajgarën dhe ashtu eventualis Kishali hoqës kina ashtu ma e vogla hajgarën bot Kja ashtu niveli ma ingritu një senqeritetit kush nuk e di ki qka ka kuptimin, kje ka kuptimin bajraki fes, kje ka kuptimin flamuri i shkencëve islamike, kje ka kuptimin bajraku i besimit, kja është i bardhë, kjith mundët me qeni zi, i bardhë është se zemra muslimonit është e bardhë, që limët e muslimonit janë të bardhë, një jetët e ati janë të bardhë, dëshirët e ati janë të bardhë, i badetët e ati janë të bardhë, manifestimet e ati janë të bardha veprimi ati ashtë i bardh se i cili popull ka bajrakin e vetë se i cila shoqëri ka bajraku në vetë se i cili klube ka bajraku në vetë se i cila partie ka bajraku në vetë se i cila shoqate ka bajraku në vetë emblemi i shkencës a shali që vetë në bikokën e hodalarve se të kjerët lafdohën e krenohën kanë të drejtë o bajraki në kokë të diturisë vetëm o gjallarat e bajnë a vetëm ato e bajnë mu për këta kja është kapela mërë shenjë prej kapelave që banë njeri ju edhe nërë ketë kapel nuk guzon me qenë njeri pse u donë nërë ketë kapel këtu duhet me hi vetëm të sinqertit se këtu s'ju ka hi e qerve me hi nërë ketë kaput këtu duhet me hi kria e tila është kurani kerit Nërket ka përshë dhëtë me i kërja, si la është hadith i Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam, qërëve si ju ka hije, për mëndrishë ato mujnë me qenë, vetëm një luan në lëkurën e këngjit. Qe tërësensë mujnë me qenë, vetëm një luan në lëkurën e këngjit. Odhë lazër të ndëruar të namazit bajramit. Allahu gjëllë në gjëllalu namazin e bajramit në e pranuftë. Allahu gjëllë gjëllalu, gjëllë gjëllë gjëllu, prej mjegula dhe të breshnit të kësa i bote, dhe të loje dhe të breshnit neve muhafaza dhe mbrojt që në bafë nga ajë, insha Allah. Onë zëpë në largom mirë, në largom mirë në largë prej njerëzme që kanë fut kukën në këtë kapuqë të shëjtë, në largom prej ative njerëzme edhe në largom prej sharrit ative, e rabbel alemin. O këtu blana fi hadhit dunja hasena, me mundin ton të vetë vogël me mundin ton modest që po e bëj me mundin që po e bën popullata e ajon shkruaj ja popullit ton një të mirë në këtë botë oktub lana fi hadihi dunya hasana shkruaj një të mirë po po t'lutemi në mesin e këtij dhersi shkruaj edhe runaj atë mirë runa le jafrana i naser kur mas shundina duhet oktub lana fi hadihi dunya hasana Wemmen hum men yakulu rabbana atina fid dunya hasana disabra pe i thoin Allahu xhallaluhu o zot o Allah ma i magruar ana tmira nket dunya ana tmira na tmira nket bot eda tha eventualist me xibe me shall majet po luten para ata ko i mashtrojn mendjet e leta te ksa bote Islam e ka qenë të çrregulluar në kohën e fundit, po i mashtrojnë se po thojin, po lutemi me ajet se kjo na gjen nga në Kurani i Kerim. Ash everte et se kjo lutje o Zot na jep prej mirave të kësaj dhunja, ash në mesin e Kurani i Kerimit. Po vazdojmë tempor pra, fa Allahu wa lahum fil akhirati min khalaq, fa ditën e Kiametit nuk dohat gjë për këto. A ke lip vesh për këtë dënjoha po Ska ditë në kiametit mo Se ke lip për këtë dënjoha E çka duesh me bo pra Tha Allahun kurani kerim O oh, i nderuar Duhesh me i kombinu Kështu tha Allahun gjellegjerelu Duhesh me i kombinu tha Po të mësojmë me i kombinu pra Qish me i kombinu Thuj Rabbena atina Fit dunja Hasana O zot prejt mirave tua Në këtë dënjoha Na jep O fil ahirati hasana Tha prejt mirave tua Në ahirat Na jep kombinoj të dhijat lipja Allah u dnjonën edhe qetëren se islami ash i vetmi din i cili e bashkoj dnjonën edhe ahiretin e vetmi afe e vetmi afe e ja ofroj njeri u të dhijat sa nëse mi lip të dhijat të jap lip pasunit kësaj dnjonën prej Allah lip sa i ka ti e ndoshta nuk mushet me një fara se mundesh me qenë një miljardir, një miljardir. ndoshta nuk vinë dëshfare vetëm Allah u gjelle gjelalu sa me mi lip të jap me mi lip të jafë po lipi me sinceritet, lipi me regula të jafë miliarder, me dolar miliarda miliona dolar po mështë i vjevë ato se ti marë mështë i vjevë se ti marë pasaj po kur ti marë unë ato, qëka të baj ka thonë hadis rësullat e sratu selam Allahu gjëlle gjëleluhu e prit njeri unë dërsa ta kap sa fejda, ahadhehu, lem ju flithu, e kurta kape, nuk e lëshën më. Kurta kape, së një ikë dorës ati, së një ikë dorës ati, asë një herhish, edhe me desht, edhe me u trenu, edhe mend me dal, dorës ati, së një ikë. Pra, lip sa Allah u pasuni, si dush sa gjë njëhet, tja, sa mësë harë, kombinujem me qetërën, lip mitë mirat e mija të ahiretit, se edhe ato tja. Pra muslimanët, e ka në obligim me i thonë Allahu o zotë, prejtë mirave tua që do me na i thonë këtë botë ap, apnaj, mos në largo prejtë mirave tua të ahiretit pëse duhet në muslimanët gjemotin dërshëm ti kombinujmë këtë kërkes të i thonëm Allahu këtë të këtë mirë dhe ato pëse duhet të i kombinujmë në në duhet të i kombinujmë këto se të na jetë a filon atë dhishka të zisësh si pas neve si pas islamit Jeta filon të na atë ditë që i kevdek Ta shti halas jetu jetu E mirë pra këtë latë që ka të malë që i përna i thu Halas jetu jetu e që ka imi të bështi pra Që shtash gjëmatin dërshëm jemi të lujt Ta shtë jemi të lujt A me jetu së kemi filu hala A koma nuk kemi filu nga me jetu muslimanët Allahu ta'al Kurani Kerim Inna hadhihi alhayatu ad-dunyaya la'ibun wa la'ib. Saqjo jet as loj edhe hajgare. Çto tha Allahu Kur'an? A kanë kemi të luajt pra. po? Po tash jemi të luajt. E çka po luaj? Luajim futboll. Luajim futboll. 12 vjet menjëherë, me 13 menjëherë. Po e luajmë na për borë, po e luajmë na për shi, po po luaj. Çka po luajmë jetra tazan? Luajmë domina. A po luajmë domina po? Cjetërsen çka po luajm, jokera, apo luajm jokera? A kanë smitu lujt? Cjetërsen çka po luajm, karta. Apo a kanë smitu lujt sti pra, kanë smitu jetu. Jo ta smitemu jetu, jemi tu lujt. Cjetërsen çka po luajm. Dans. Apo luajm dans gjithë ditën e gjithë natën, po me din mirë at bardha, po luajm dans gjithë natën, për gjithë ditën. Apo luajm prap, po luajm. Allahu tha kjo botë, kjo jetë është loj, pra po luajm gjithë ditën, po luajm. Çka po luajm cjetërsen? Majtap Me i tap, çkam që me i tap pite lëzjum, kjo sa ship, me i tap sa ship. As storge nuk ka me i tap, me i tap anjëjuos ordiste. Pran Pakistan edhe në Bangladesh edhe në Afganistan thojnë me i tap. Me i tap do më thot. Ship, un me të marti për një jetë loje e me ispram me gjithë afilia troçi kam unë e mrenë ndaj ti për me të zvoglu, për me të bëvogël kjo ndaj tap. Apo luinj njerzit me i tap, po luinj me i tap u kënaqën. Po jap, propoloj, a çan kemi tyetu atu? Jo si jemi tyetu atu, ala. Hato ala jemi, aka me tyet lujt. E kur do të fillojmë me jetuna me vërtet? A ditë që vdesim do të fillojmë me jetu për dime. E dondami pastaj në di brigadë. Dondamin në di brigadë. Allahu tani Kurani Kerim po, me vërtet do të ngahen në di brigadë. Ata të xhirimit, edhe ato që janë çukat. Po këto shka kanë agjeru një brigat, atë është janë qukat një brigat qëtër. Pastaj do të rinë rahmet gjitë me një onë, e do anë gjitë me një onë. Do të rinë do anë gjitë në Ramazan e kam pjallëm me një onë. Ato me një onë vetë i do të rinë. E pastaj do rin, brigot, të rinë me një onë vetë i një brigat të i vadeteve, edhe ata që bon i kanë bondë majtapë, edhe majtapë gjitë. Qire këto muslimarë në këtë sabat, kanë shkuja në u latin një më Në vend se të bojnë këta, këta, këta në. Na kur të njësmi me jetu Ju filloni me vdek Soj, rad, mësë të tët Soj, a ditë që të filloj me jetu Në të të vdes a ditë Se na hënez në të jetojnë Kur dë të jetojnë na Allahu Thanh Korani Kerim Wële nuhi jenë hum Hayaten ta jiba Thanh, na dëtë t'injallë me atat Ditë në kiametit dhe dëtë jëshoj Mative Urime jetën, çfarë thotë? Do t'ju jo them urime jetën e bukur të përherëshme. Atu dhilël ladhina amanu, ato do të hyjnë në xhenet nesër. Ato taajirum, ata aljirusi të Ramazanit që do të hyjnë në xhenet nesër. Malaika xhususiyat special për ato, aty më do t'ja vëjë një fjalë. O ju kur të hinë në xhenet, malaika do t'ja vëjnë një fjalë të dashur. Çash çash çishtash as guranikëri. Qishtashrash Qorani Kerim Zuretul haqqa Në gjuzin zëtë e non Qorani Kerim Në fënë Kulu wa shrabu Haniëm bima asleftum Fil ejami l'khali Hani Pini Knaqnu Hethni Shëtithni Shkrihoni Yetani Parate se në dunia Kulishi nuk hajshi Nuk pishi Nuk pishi dohan Nuk Dohan Aka ma lëbërën gjennet Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Këtë të haka ma lëvorën gjënës Merakli për cigare Qa që merakli për cigare të falni, për më më kria. Qa që merakli për cigare Unë për buki një nëjë Për buka i ketu në një për duhanës për shkollë Për buka i ketu një një për duhanës dit A të ju ka ndëzëj një fjallë për duhanë gjithë Sa se kanë me menë dhe sa se janë sinqirtë Qa to që një ftarë për duhanë me spari Këto njerës qithojnë une për buk se kam dërt Me ilon një gjash dit pa buk A duhan këto dojnë a buk Këto dojnë buk me ilon një gjash dit pa buk Të harrojnë duhani se akon Se ka e këtë disu farën dë një Po këto kërë e din të mishi Me një ani edhe një sup Edhe një legjen pasull Plot i mushëm Edhe një katër dhe të sop a buke Qaj e zetin ka e gjatë e salata Janë me dëvërtecë garantu me zofër të nga i bajnë këllafin e dohonit neve. Ama këtonet, gjithë e sofra a mush 4-4. Për ata këtë folë për dohonit. Po, ta di e ki, se sofra i ka një di filet, dmitë ta të mëqme, të parën parëgjejt, petës filë që i kanë metë, edhe lopë apane e halë. Ta din kësë e kështu e ka punë, kësë ka pasë në vise du për dohonit në eqë. Ama i garantu. Në të në antë i mushëm, në vise dënë të q Për po, ka malbora du të me shku në gjahenem me kalë, ka njoni. Për a i normal në gjënëet s'keku me kalë, se ati s'ka zarmë. Zarmë i të zarmë a gjitë. Ato që i kanë hongër, ato që i se kanë konsideru këtë punë fare, ato që i janë talë me këtë bereqet, ato shku në gjahenem, ato a gjë pinë malbora, pinë lord, pinë boss, pinë a gjë MT. E Makedonia tabak e më të të me thonë Makedonia Tamak pinë Makedonia Tabak a gjepin Lord, pinë Ford a gjepin Ford me Fordin si kapë rosa me Denis Rosin ma asë njëherë rosa të kësaj dë njënjën nuk i kapin fare pa gjansh punë e quditshme atje jetod me njërën jetod në anën tjetër e na inshalla në anën e gjatë dhe tjetojmë atje anën ju të ndershëm në anën e gjatë në anën e gjatë dhe tjetojmë për neve ka jetë në veti ditën e kiametit për, neve, për Shtja, apo banë menti i, i dashur që ka arë në mazre për e ramit me falë Apo banë menti se gruja jote një mujë që ka ka bo Ajo një mujë A shë angazhu për prega ditjën e si firit Bash të fletë ti E ti në hazër Ti e qu në hazër Hajde se po hapë Këtu ka qenë puna një mujë Hajde qu ti zët i shpirë se po hapë Në hazër Ashë realitet që ti asaj ja ke afru Në hazër me janë njësaj Kjo ashë realitet mirë për kur, ti ke bërë bon një punë pra je pregatit për nxëndet ajo e ka pregatit si firin a sh pregatit për nxëndet të dit ju së bashku ju të këtu së bashku edhe atje së bashku ka pregatit i ftarin mos në ndon pare për shkak se Allahu gjë mati joni ndërshëm këta e mbyllë i këtë fletë e kalon të mbyllën do me thonë e kalon të mshërt ka përde mërësaj fletë a i tha a madhe nësepit qka e në sevapët e in ninimit kërkanë nësepit sa sevapët e kam që i kam ninu sa sevapët e kanë gratë për iftarit sa sevapët e kanë gratë për sipirit nësepit kërkan se Allahu tha kullu bënë Adem kullu aval i bënë Adem kejtë pun jaliademit çaj pun thaj ban për vete kur thalet falet për veti kur t japë sadakja për veti kur t japë sadakja për veti kur shkojn haç shkon për veti kur të bëjn zikr për vete. Sa, sawb, sa li, ban për veti sa el la saud fa vet ajerimin inhu li wa ana azzi bihi fa ta ban për mua për atë unë atë e paguai pa, pa is kauldoi sa allah nuk na tregoj e paguai kaç Çet bujiku të pɾrëhem vol sa çart, ja ka bon Kurani Karim. Sa njëni pe juve mell në kokë, 700 kallë kan 100 koka, 700 koka. Çart e ka. Ni koka la moji e çet, nitomax 700 koka. Asha, asha merr të makën e kalamocit, moxhë ni plop i ka 700 deri sa 80 koka. A është çart? Bujiku gadon mell ni kokë, 700 kallë i grun kan 100 koka, 700 koka. Po te Ramazanin u tha kështu, te Ramazanin tha, "Ju e bani ç'u tha. Ju e bani për mua unë paguaj." Fleton se sa e më yll. Ah mari dashur. Oj ti e ndarsh më annan, edhe motër që përgatitë sifirin edhe iftarin. Po por ti e më di, kur do të hapot façja jote se vapëve të përgatitës iftarit do sifirin ditën e kiametit. Ti më e di se sa do të gëdhosh a dit. Ti më e di se ajo façje do të mbyjt gjunatet tua, do të mbyjt, do të mbyjt, do të shling gjunatet tua asha i ke bë. Me dit ti këta javëndalon këna ta vetuva, kejt, javëndalon grave shtëpijës, veprimin e Ramazanit e mërë si për për veti, kejt. Ela i mërën ti tre mui për para dhe ju zu grave të shpija, s'ka me pregnë këtë Ramazan, kërkush kejt veprimi ashtë jemi. Me dit se kështu dhe tjetë puna, këta dhe kishe me bon. Me dit ti zotë i shpijës bashë mirë. Me dit ti qartë. Shka do më thon ti më i prud diçka fëmijëve për bajram. Me dit ti shka do më thon, më i prud fëmijëve diçka paliftare për, për Sipir. Me dit mirë këta. Me dit çish janë ngjonat në sfines faqes me vërtet. Ti kishe më qenë imagjinë pashim, në baltë si sfikët. Ti kishe më plet hiç. Ti kishe më ugzu për jetën tënde. Ti kishe më ugzu për atë që i nesër e kaim në jetë. Po kishe më ugzuën në rën tonë. Tha prafë ajë Islami, Muslim, sesë më ke më ugzu kur. Këtu tha, mësullon, se së në kemë u gëzu kur, se edhe me filu këtu zbinë me u gëzu. Tha, në ta zgidhim këtë, këtë problem e, e, e manifestimit të gëzimit tanë, kur ta hekëmi perdën, aditë kur ta hekëmi perdën, aditë në dherën e gjennetit, aditë kur ta hekëmi perdën, edhe të sojmë këto me kama, këto pozita, këto grada, këto gjennete janë të fregaditun për ato që kanë njënur Amazonin. Një dërë, të për nga marion, gjënët e kojëm një rëjënë. Dërë, dërë gjënët i, e kojëm një rëjënë, ama nuk ka dërë garajë. Nuk ka dërë me ta aba i dashurë. Nuk ka dërë me ta aba. Asë nuk ka dërë garajë gjërmoni me luftë. Asë nuk ka dërë garajë gjërmoni që gjërmoni e qelë me, me, me digitron prej në kërë dërën e garajës edhe të borit hala pavafru njënë qinë metre pavafru a i truz digitronin e vetë në kërë edhe i qelët dërën e garajës i qelët dërën e garajës arritën me punë ju koftë halalë arritën me punë me punë, me punë në së ndullëm prej asaj ma së në ndullëm prej asaj ma së në ndullëm prej asaj krabës që im sheldirë krabë e gjëtëm krabë pë po krape jetë me krapo elom e pastaj ai ai bëni dikëra për ninieri tre këra për ninieri po bëni ai garazhën se Skoven Gjermania është e vogël Gjermania është 160 km me njëon 1000 km me njëon ajo është tetë i vogël s'kan vend ku i rujit arat mos i dhon s'kan vend ato bano një sistem garazhave ku shikova tri këra e me, me sus pra Engjërit atë garazhin për 5 minutë, sti në kërnë me parfajs lund të postë, në kërnë ditë, apër lund të postë, pastaj kërnë tret. Pra me një vend tu trekerr. Për mos me zon vend. Se s'ka vën, dujon një ngusht. Por do s'ka vën se po bojnën për robot e vërtet, po bojnën për, bojnë për jetë vërtet, mbas 1700 vërtetve. A dhe po qlejon bëza komental mentalitetin e mirë. Thotë, po nojë marati, thotë, po nojë marati, as fukia vana. Uh, Meneve është sa a ka o borin e malë? O borit të në, e di shka i kam bëhune? Bo o borit të në ku jetë të në ti, a ke një shka i kam bëhune? Për katër së atë ju kam sëllë me kërin të mu këll mu këll. Qa që ke o borin e malë ti? Unë ju kam sëllë me kërë për katër orë, u këll mu këll. Rasëm rasë ju kam sëllë. Për pak e me më rritë e shpia për tre ure gjinsë. A që ke o borin? Ska o dhe në qëti? A që nuk Allahu Jelle Jelaluhu na kalajmru në për me gjusë se matë mirit njeri Muhammed Mustafa sallallahu sallam tha hoj ju këto s'keni dhe një t'metmit t'me t'me t'me. ndoktoni jam nja a thje ju Ramazanjit ndë gjoni garajja ju këtë shëkohem një ko e lini ju kërën ko e lini ju kërën tha shtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mos e thjeshto pun të kështu Se th janë pun të kështu Pun të janë ndrishe Pythja, qka pëtë zhërët? A përdole dhe agje me ndru ullëna A dhe agje përdole më shku avus Po fin me hipkerinat Në përsa hidrauliki Me në gjitha ospo me përë funja Qka përpan? Adi qka je të pito i dashur A ka mellë që deshë në gjëndet Adi qka ka që a tje ka krevet, jo mërësënësë, a tje ka krevet, a tje ka fotel, i mëra minjeri që do, hin me hi. do në Allahu, hef, hin të hinë gjennet masati s'ka mo qërë me i, qërë do tjesi për gjithë mërë në të fegropër, thët Allahu hefë, hëtë hinë gjennetin temë, do të thët Allahu të kënjeri, o zëtë e gjithë të plët, ishte plët, thë Allahu hinë, tri herë do të ndonë kjo, i thët Allahu në full që ti hinë, se për ti e kam pregadit sa dhët herë dunjoja me kejt gjërësit e veta që ka qenë. Sa dhët herë dunjoja, e ku përdojnë me shku me atë mërse dhe së për dihune. Sa dhët herë dunjoja veç për ti e me dash me i gjëtiti gjenetet e kejt, gjenetet e kejt shuk me tu ka sa dhët herë dunjoja e sa kilometra e mërse dhe siot, jetë një dhe ti bandë defekt e pas taj dush me ngretë bizalicën a dja, jenë meda jo, a di përka e përka flitet këtu, të uflitët për gjennetët Allah, ku thë Allah u gjëlle gjënalu, wa sururën më rëfuëa, thë krevetëk, fotele të larta, të larta, wa akwabën më vdua, thë bardaka të bukur të gjennetit, të diamantit të gjennetit, jo gjashin karat, pë karat fare, të mbushën me ujtë, të freskët, të lumejve, të gjennetit, ata, ja të ufu alejhim, u ildanën, më khaledunë, Tha, rath juve si lënçuna të gjennetit të kryur gje, Për t'jo shërbi në mënirën e vetë Për t'ja u plëcu dëshirat Që fare i keni? Për t'ja u plëcu dëshirat A gjësit ketë kërpu Da shka qelsat mi bajt me veti Pasta qelsat ta shkosin në gjepin Të një harrojnë me një vend Ubo, du njo, ubo Thani gjallën ku ma nov Tha ga hoqe kam një pitja A të mundu mëti Tha vaj të shofi më pitjën tonë Tha ka në gjennet dunjo, urma, po. Tu a ka rrush, po, a ka bësa në këtu, po, në gjënet a ka, po, në gjënet ka, po. ka ruhur ma dhe rrush. Tha pse me prish Allah i këtë du një, pra, për talon e qështu. Ja, pra, ja logike, djithave, ku... ja do sa so kanë menë, do kanë menë, më revesh, do kanë menë, sa me dalë për i shpije, edhe me këthite shpija, si u banë ma shumë, axë, dimë dhe dvolë të gjimës, Do kanë menë sa me kalë një baterit vogë Një volt e gjimës bon. Do kanë menë me ndërtu baterit Do kanë menë Sa me qëllat ku t'inë me andru baterit Do kanë menë me ndërtu sa hatin Kurse do s'kanë menë me i vun baterit Kështu nga puna Pse me prisht Apo më s'ta prisht e pra hurma këtu Hurma atje Zëjtin këtu, zëjtin ka gje Se t'a prisht e përrije qështu që shanë Thamë O gjallë O ka qimë menjër Vëstarin tanë këtu në dunjua e urzon brejshni Për toke Tha urzon Hurma të tuva i shkull zërzelja këtu Po i shkull A thanë ato në gjimë së më të motit Po thanë ato Doanin tanë a vëshesh ka pëta gjon Po A i ki pa bere qëtën e tuva Rasatin a ta banë helash brima Po A i be brima e shilin branver Po A ti ka qitë lullët prej përmesimet Po A ke hongër kumblasimet Po A be brinë gjënët? Jo A be breshën a gjë? Jo Rekat a prisharën a gjë? Jo Këto punë ando A drilët toka në gjënët? Toka a drilët a gjë? Jo E po qka ki? O pëda shka mu prishtë Lejë thashe mirë pe abajka Ku mirëja banë Kure banë Allah i keqë A jasë dhe herë keqë se banë A i gjithë mornë kejtë mirë e banë Kushe banë keqë Robi ati e banë keqë ban O këtu blëna pi hadhi Dunja hasëna وفي الاخره او زتلا نهيرات بردميرا ومتوا ان هدنا اليك نا فوكثامت تي نا ييمتخيم تي نا تشش نفيليم ييمتخيم تي نا فاكتيس ييمتوت قال عبابي اصيب به اصيب به من اشاء فالله جل جلاله ودني ميا مش كوي دويا يا باجسا تмия يان كات دوه باغوي ورحمتي وسعت كل شيء صافا رحمتي يم جوجاما كاكابلو كتو رينتي كي عاش شادرا بما ما بوكر نتازلني ريتي فا رحمتي وسعت كل شيء فرحمتي يم اكمبولوش دو جوا قالوا ملي حديث قدسي ان رحمتي سبقت غضبي فرحمتي يم اكاتفروي الونيم تن دونك رحمتين اكم ما تما ذي الونيم كشوا قال الله جل جلاله نيتو ننهيت رحمتي الله جل جلاله فساكتبها للذين يتقون Këtë rahmet të madhë, tha Allahu, dhët janë në shkruj testament një grupës prej njerëzve, ajo grupë e njerëzve që meritojnë testamentin e rahmetit Allahut, tha janë ato që muën tutën. Ato që meritojnë këtë testament, ato tha janë që muën tutën, që ma kanë frigën. Kur se mend jemë dhajve, ka me ju shkru testament i dhënimi i Allahu gjëlle gjëleluhu, gjëlle shanu, tha lëdhine e të të kun, wa ju të u në zekah. Ash fenomen kur anorë, Allahu në këta jetë këtu e fut zëqatin, interesant. Thot rahmetin temë kam i ashkruj testament ative që më tutën, edhe e japin zëqatin, Ramazarin se ka përmen këtu, e japin zëqatin, e japin fitrat, ato janë pjesa e punve që i bëjnë muslimoj në Ramazan. E në një mëj, e në një muj, a nëzjerë një fitr për një muj. Një fitr të kancme, e nëzjerë për një muj. Një fitr që, asë nuk e damton ata, edhe nuk e një në barë, a që islame e ka para pa E në në të Ramazanit, edhe në dhirë një fitën në fundë Ramazanit. Po nuk e ka barë për shemë në me thonë. Keme në një 30 dit, e pas taj kemi dhonë një mi markë një fitër. Jo se aja barë, po, aja sa shmonë regull. Po një fitën në që në dinar, një fitën në 50 dinar, 50 dinar, sa i kemi mundësit, e në dhirë një fitër, Allahu gjellë në gjellalu sa, qka është kjo? Kështu sa i flomi, qka është kjo fitëra që Shka përpaqëson ajo? Ajo është një fërqe e bukur e cila gjemotin ndershëm ma si të kryet Ramazani deri dali dili, për këtë dila pjala sot që ka dali, para se dali këtë dili duhet mu dhonë, ajo fitra që kemi dhonë na, është një fërqe e bukur, një sjaj i bukur, që i fshinë gjunohat prej ditës partë Ramazani se na duhet me dit një pun që na dhe Ramazan bojmë gjuna e folim një fjalë gjëmatën dërshëm e folim një fjalë negativ e bojmë një punë negativ kure nëzirën fitrën që to gjuna të voglë Ramazan se Ramazan së katë mloja kush, kushka boj Ramazan në gjuna të matë së mundët, veç aji që ja jashtë, aksa, jashtë aksime spesifikave tona bojmë një, një fitrë edhe na na, na, na, na fshinë gjitha gjuna dalim pre Ramazanit të pasër elhasën e të bëjashë rëmzalja Një me dhejt Pra te, por si ajo në këtë ditë sot dash Në asosëm Ramazanim Në emin sot ditë bajrami Janë gjash dita juri një e dashu Ju gjemotin dershëm Janë gjash dita shtimë asë Ramazani Sa të bojnë një atë 3 ditë Keni të drejt Me fillu me i një nungë të ditë asë kurta ato Elhasën e të bjashrem zaliha E të mjë mira paguat me dhejt 30 ditë Ramazan 300 ditë e ketë ditë e kiametit Të paguara me pagesë Dit, ka thonë Rasullallat e së të sëram, me nësama Ramadhan, thonë me atëbaahu sitë të mënë shawal. Kushe një lojnë mëjnë Ramadhanit, edhe mazë bajramit i ven, gjashë ditë një një njëm, sa këne lehu, ka sa u middahri, a i pagu të atit, sikur ta këtë një një mujnë. Sikur ta këtë një një vitin të mfalni, një 5 ditë vitin i ka 3 e 6 e 5, një 5 ditë nuk janë ati, për shka këta një 5 ditë, këti bajrami e laj 4, i kanë 5 ditë këjtë, ki bajram legal ashtë një ditë, që ki bajram në zhimi ta, legal, bajram islamik, ashtë një ditë, kësa është në esër, mas në esër, 3 ditë të në në, me ditë se kemi të drejtë, sot e bajrami, në e falë bajramin, kemi të drejtë në esër, ki, për, për në mazën e bajrami, ta mas si bajram, ashtë asht një ditë, a i bajrami qëtëra 4 ditë, që të vene mas mashtalë ditëve. Edhe festat mar edhe ma nuk shtohen. Ska mundësi ma dheri sa tjetë bota muqunë mu një popull në kom, edhe edhe një fest për e bojmë. Ska mundë. Pse s'ka? Pse s'jemi si na jo muslimanë. Të muslimanët ka lojloj festa. 7 morsi fest, 8 morsi fest, 28 morsi të fest, 39 morsi fest, 35 morsi fest, i 7 morsi fest, i 9 morsi fest. Ska? Festat lidra me njëzit një islam nuk eksistojnë një mëtë ndërshëm da të linja për nga merin nuk ka fes as dan zekja ati nuk ka fes as bedri nuk ka fes që liet dita pa pun as në ata kadrit nuk ka fes mos punu. as bajrami nuk ka fes në atë kuftimin me mbyll dë njon po ashtë fes për di shka krejt qeter qar fesa është mos me i prek në djenjat e muslimanve të gzimit mos me i prek në djenjat e fmive sot dhe nja menën që është që fmive sot dhe një menë muslim dërën e ato Mos e vëni ato, jo më nëshun atë kuptimin çka do të bëjnë, po mos i vëndoni ato sot. Se boll kemi fëmijë të dhëruar. Boll kemi fëmijë që a së vin se çka po bë. Boll kemi fëmijë që u kanë masakruar njerëzit e familjes. Boll kemi fëmijë të dhëruar në, në popullin ton. Po çikjo pjesë çka hala s'i kanë ndodhur, do një zerszele, çito mos i vëndroni sot, ne zgjohen në, në mënyrën e vet. Unë sqegoj vonjamin në fillimin e dersit një çështje e cila e pa themin në moment. Pra e pa themin në moment. Ai moment, tash moment tjetër. Po chative fëmijëve që se kanë për detyrë me i ditë ato momente, lelin e zgjson në mënyrën e vet. Mos i sqegoni gjona të mërshme se nuk ka nevojë të të mërshmë studioni ju. Të të mërshmë të studiojmë ne bashku, për që mos ju ndodhin fëmijët e tu, të mërmas të merre ju xhamati ndershëm. Unë jam në fundin e dersit, njerëzit kemi përjashta në lobor, i kemi njerëzit që janë tonë kom në, në mradh. Allahu xhallaluhu ve babt, hajnadhi apo goftati edhe më fort senave këto brenda që jemi edhe më fort jam paguof çndrimin edhe çndrasën inshallah ato që janë jashtë në këtë xhamia dhe nëpër xhami çera në këtë xhamia ka jashtë Allahu jelle jalalu ia vrazh stative edhe një herë edhe një fish më shumë se neve se vapin e e kti na modhi të madh pra sot kaç për shkak se ka vaktim e fal namazën e bajramit ki faktikisht nuk guxon me çënënder në ditën e bajramit ki duhet me çënë në formë supës në formë dzimit kështu mirë po Neve sa përdojmë më u gëzu, përna i prishin. Sa përdojmë më u gëzu, përna i prishin. Në kanë gja neve si moratorit. A i ndërton një murë gjithë ditën, në atën një urzojnë. Pra për del nësër i ndërton ato, në atën një urzojnë. Sa përbomi azër të gëzojmi, përna i stohet supa, përna i stohet një meki. O oh, Allah i jonë, banë moj që më shamë si e të tina na. Edhe një di minuta ka kohë. Ba në nashë i më shabë mëksëje me ke, popëll i jod të largohet për ikti i bëjënë avë më, kemi shumë luqje me, bënë në një dhurtë i bënë një luqje dhë dhë minuta, shë nëri së të vëjnë në namaz i bëjëramit, gërë një dhë dhë dhë juqë kajnin në bërë dhë juqë kajnin në mrejna. Bismillahirrahmanirrahim, edhe thuni amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala seydi murselin, alhamdul اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهميدنا وتهليلنا وتضرعنا وتمهم تخسيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ضاب النار اجعل أيامنا أيام عيد ولا تجعل أيامنا أيام شديد يا رحم الراحمين اللهم خذنا بيدك إلى الآلاء اللهم خذ بيدنا بيدك الى الاعلى اللهم خذ بنا بيدك الى الاعلى الى ما فيه رضاك يا رب العالمين ناضر فينا حكمك عدل فينا قضاءك نواصينا بيديك يا رب المستضعفين على ابابك وقفنا مستجيرين فلا تردنا خايبين كلنا ولا تكن علينا ولى امورنا خيرنا ولا تولي شرارنا ولا تصلد علينا بذنوبنا من لا خوف ولا ارحمنا اللهم انزل علينا من رحمتك اللهم انزل علينا من رحمتك اللهم لا تخرجنا منها هنا إلا قد غفرت ذنوبنا ولا تخرجنا منها هنا الا وقد ضاعتنا اعداؤنا فرق جمعاهم وشتت شملهم وسامل سلاهم وفي رقابهم يا رب العالمين وصلي اللهم في البدوي والختام على اخر الانام سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والي كل وصحب كل اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحه